שיעור חמישה עשר, חלק א', בית קפה ברחוב דיזנגוף. אתמול, כאשר חזרתי מהצבא, פגשתי את סוזן בביתנו. לאחר חילופי ברכות הצעתי לה לצאת לבית קפה. בבית הקפה הזמנתי קפה לשנינו. סוזן הזמינה אספרסו, אני הזמנתי קפה הפוך. המלצר אמר שיש עוגת תפוחים, ועוגת גבינה. שנינו הזמנו עוגת תפוחים עם אגוזים. שוחחנו על הרבה דברים. סוזן סיפרה לי על החיים בארצות הברית. היא אוהבת מאוד לשבת בבתי קפה. בית הקפה היה מלא אנשים. הזוג בשולחן הסמוך שוחח בקול רם. כולם שמעו את תוכן שיחתם. בושה וחרפה. בשעה עשר בערך עזבנו את המקום. טיילנו ברחוב אלנבי שעה קלה וחזרנו הביתה. חלק ב' בבית הקפה שלום גיל, מה נשמע? בסדר גמור, בואי לשתות כוס קפה. רעיון טוב, איפה יש בסביבה בית קפה? שם, בפינה יש בית קפה טוב. מה אתם רוצים לשתות? פעמיים קפה בבקשה. עם חלב או בלי חלב? בשבילי קפה הפוך. בשבילי משקה קר בבקשה. איזה עוגות יש לכם? יש לנו עוגת תפוחים ועוגת גבינה. עוגת תפוחים בבקשה. אינני שותה עדיין, העוגה תמיד הראשונה בתור. איפה הגלידה שהזמנתי? אני מחכה כבר חצי שעה ועדיין לא קיבלתי את הגלידה שהזמנתי. אני מצטער אדוני. איזו גלידה אתה רוצה? וניל שוקולד בבקשה. סוזן, נחשי את מי פגשתי הבוקר. את מי פגשת הבוקר? אינני יודעת. פגשתי את יעקב. באמת? מה הוא סיפר לך? הוא סיפר לי שמר פרידמן נמצא בארץ. מתי הוא הגיע? בשבוע שעבר. איך הוא נראה? יעקב אומר שהוא נראה טוב. חלק ג' האוניברסיטה בואי נשב בחוץ בבית הקפה. מהי המצבה שם בסוף הרחוב? זו מצבת זיכרון לחללי מלחמת השחרור. מדוע הם קוראים לחלק הזה של ירושלים, הקמפוס? הקמפוס הוא שטח האוניברסיטה. היכן הכנסת? במרחק קטן מפה. אם את רוצה, נלך לשם אחר כך. כל הסטודנטים נראים רציניים ומודאגים. יש סיבה לכך. הם עסוקים בהכנות לבחינות, ובישראל הבחינות לא קלות.